Zikinak etal eta zarite Et, et, et, zaitza esaten agona Baina guzzer gara Feministak Antifasistak Euskaldunak Ekologistak Okupatzaileak sexu askatzaileak Musikeroak Internazionalistak Maitakorrak Kasleak Langile eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak Gaztetxeroak Gazteak gara. Antxeta mina, eguerdiko bita mina. Parunbatetan, ordu batalara orden gutxitatik ordu bietara. Bueno, ba, egun va eta Goibel hontan, eh musikita polita jarriko dizu egu irratsaio guztian zehar. E, antxeta mina zaodetete eta bueno, beti bezala, ni Aduriz, bueno ni dornaku, Aduriz eta Mariano mailean. Aspaldiko partes. Bueno, dora avisajo Mariano guralaguntzena egon dela, hor Maian guk ikasteko maila erabiltzen, baina bueno, gaur ba betiko lekuetan jarri gera eta bai. Bai bai bai bai baiets Diote Oma <risa> singuratuta merezio te Visitala ceada Diote Baña ni lesur horie Institutes xinste narres josina igaituz be arraganestu Bueno, va, ba, orduan, ordu bat ala orden gutxi, puntual hasiera gaurkoan eta bueno, ba, gaurkoan ere, ba, agenda eta berriak izango ditugu asteko eta horren ostean aduriz edukiko dugu. Ba, ez, bueno, gravaqueta, es dirudienes Ibinkarekin. Eh, bai, printzipioz oreekin hitz egiteko asmo astegoen, baina bestela ekaitzekin, eurrinakoa den ekaitz, futbol zazpin dago gaur eta ba, hori e, ba, pizka korespondia gisa bidari dogurat eta komentatuko digo ja zen moduz Joanen eguna edo hasiden eguna, ez? Hasteko ja badakizuen zen daian e, presoen aldeko edo elkartasuna diratzeko futbol txapelketa bat antolatzen da urtero maiatzean eta bueno, gaur dugu eguna eta bertan egon dira taldez berdinak goizean ba, futbolean jolasten egaritzen eta orain bazkeren egongo dira eta ea beraiekin kontaktatzea lortzen dugun eta bestela ba, arrazio txiki bat dugu komentatuz ba batek e, ba, nola nola duten edo ze ta aldemota egonoi diren aipatuz eta gero bai binkarena ba binka oinarriko gaztea da eta oinarriko gaztea sanbadak badakizuenez edo behintzat e, auzotsaken berri eman dute ba ori, e, superportuaren kontrako kanpaina hasi dute eta bomen, ba, herriaren babesa handia da, eta ba, gauz azberdinak indietuzte, hauen artean jaizki behelan garbiketa, e, aurrentzako eguna jaizki inguruan, eta ba, bueno, gaur ere, bigarren garbiketa bat antolatu zuten, eta ba, negen honberarekin hitz egin, ja, zen moduz duakien ere komentatzeko, baina, baina dirudinez jaizki behelan ez dago koberturarik. <laughs> Ez zinun pentsatu alakorik, noski gukori eh, ba, beti koberturana jo zein lekutara erizten dela pentsatzen dugu, baina zorionez. Zorionez ez, ez daleko guztitara ertzen. Zorionez? Noski, kutsa ez da horren bestelako. Ba, dira naturalak girean lekuak. Eta, bueno, ba, orduan, hoiek ziren azteko ba, gure, gure bi aukerak. Eta gero, ba, aitorrekin nintzatuko gara, ez? E, bida sobatak egin inguruan. Ba, ez. Ematen du, ba, ez. <laughs> Itzenko dugula aitorrekin. Hau, telefonoz. Telefonoz bintzatuko bera berekin, izango, bai, Tengo bidaso batak, hori e, ba, dakiztunez, e, bidasoen guruko taldez berdinek, e, ba, beraiek egiten dituzten abestiak eta behar maketa batean sartzen dituzte, eta gero ba, maketaren orkezpentso bat egiten dute gaztetxean, lakasita gaztetxean, eta ba, musika baratoi bat egonen da, bertako talde guztiek, ba, beraien musikaren aurkezpentso bat egiteko. Beraz, oso iniziatiba ez, politxa, eta seten dugu gure kunan gaz gazteak ere musikera garela, eta, bueno, orduak azutea argi bat. Eta, bueno, gero, bai, korte bat sartuko dugu edo beste grabazio bat, ez? Bai hori da, e, gaztetxean, aurkezpen batean goda bihar, liburu, bi, bueno, ustez bi liburudu dideela, printzipioz eta, bueno, Ramon Fernandez Duranen inguruan, izango da aurkezpen hori, orduan, bai, korte bat sartuko dugu, bisat jendea entera dadin, zerren inguruan mintzatuko den agiz hemen ez dela ba bueno, e, Duran e, duela gutxi hiltzen izan ere arzko, demora denbora asko taramakien ja minbiziaren kontraborrukan eta hiltza erabakizuen horrela jarraitzeko merezi eta bar eta eta ba bere buruaz beste egin du ba duela gutxi ba bere lagunenen bere lagunez inguratuta eta eta bueno, ba, ba, modu ba ikusten denez Eta, bueno, ba, komentatuko da berak hemen utzi utzidun guztiaren inguruan ez dela gutxi. Oso aktivista ekologista zen, e, gazte, e, ekologista martxaneko kidea, eta bertan liburu askoia atziditu, ba, e, ekologismoaren inguruan, bai eta e, dekrescimientoaren inguruan, eta horren ba, ba, inguran ere itzidea ingo dugu, ba, izan ere bihar, gaztetxean ere izango dugu bere liburuan arkeztentxo bat, eta benalditxo, ba, txiki bat izango da, ba, bere izenean, Eta bueno, ja beti bukatzeko, e, gure arrato hitza etorriko da. Gure failo batekin, baina jarriko dugu ratas, bai, juna. Bai, komentatu koizu gaurrerago, baina bai gaurkoa pizka gatoz. Izan ere proposamen bat jaso hasogenu eta bai, komentatu genionatz. Bueno, hori utziko dugu klarako. Hori bai. ikusiko Com... duzute hari, ja la tensión al final. Entongo, entongo ikusi baina jaia. Bai, oso, oso objezio garrantzitsua dauris. Bai, eskarik asko. Bueno, eta garrik usten duzunez adurin zoa bizkorra atorkigu izan ere lande txan jaiak daude orain eta bat zuizan zuten gazteko harrien afaria Etorri, eh? <laughs> itzuli zaituz <laughs> Itzuli zaituz <laughs> bueno, eto, Baten bat ez da itzuli atzoko farratik orain ja beremoz Bai, Bueno, ba horrekin ba, hasiko dugu saioa eta ongiru itzen bat aiztue ba horre egingo dugu Iparraldetik deitzen baduzu Zero bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta hegoaldetik deitu ezkero, Zero zero, iru, iru bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Bueno, ba, orain entzun duzutena, ba Radio Afuda, eh bueno, oraingo taldea izan aldatu dute, orain Afu izena dute, soilik eta barainengo taldea da, oso talde jatorra eta ikusten ba, duzuenez, musika txegina egiten du. Eta bueno, aurrera ba, jarraituz, e, agendarekin hasiko gera, ba, larun bat hontan, bueno, gaur, maiatzak 14, kontzertuak egongo dira, eh Amaia Kulturzentroan, izango dira Rory MacLeod Es wings and Rond da Woods bai, bueno, abarkatu e nire e, pronun ahozkera edo yeah. dena delakoa, gero ba, baitere silozi benean ere konzertuak, bueno, konzertuak hamaia kulturzentruan zortzitan hasiko dira, eta gero baitere gaur, e, silozi benean e, amarretan kontzertuak izango dira ere Andre Williams and the Gold Stars eta, bueno, hau behidira orko bi konzertuak aukera, gure inguruan. Gero, ba, igandean ere, e, maiatzak amabost, ba, baitere landetxan, e, behatzitan, goezko batzitan, udaltxistulari banda egongo da. Gero, San Miguel Auzo Elkartean kontzertu egongo da, Ruben Amatriain, gitarra klasikoa, e, hau amabitaan izango da. Eta, gero, ba, kale antzerkia egongo da ere San Pedro Karrikan, e, igandean, ordu batetan, jira eta bira, trapuztarra antzerkia taldeti, taldaren eskutik. Eta, igandean baitere, ba, sortiretan, gaudioko sortiretan, dantza ikuskizun egongo da, sok bi, edo sok 2 o chu o lo jo mayarekin. Eta bueno, ba gero ja hurrengoa ja maiatako gehien izango da, hurrengo e, ba ekitaldia do gure inguruan, eta hau izango da ba psikologizibenean e, izango dira kontzertuak 10etan hasiko direnak eta bataldeak de capaces eztirkaia eta zink izango dire. Orduan bari kontzertu dexenti izango dire, azte hauetan. Eta gero ba, esatea ere, ba, mahiatzako gehian, e, agun ba, konzertu aben egun berean, aziak kultur elkartean, ba, gabeko bedetzitan hasita, afaria, bertsoa afaria izango da, e, bertsoa saio musikatua izango da, eta emez ba, hortzi oroa balio ditu afariak. Eta bertsoa artean, ba, daok hau, e, Xamoa, Alaian Martin, eta bainet gaztelun mendio dira, beste e, bertxulario bat, faltazari eta ipatzeko, horain ez da egitzen baina, bueno, hazi handu zutela sarrerak salgai eta oso ongi dela. Eta, bueno, gero ja, komentatzen jarraitzeko, esango dizu et, ba, bueno, ikus izanen duzute, kartelen bat o beste, baina, e, ba, txetearen horkako mendimartxan antolatu dela, maiatzen goita bat eta goita abian, Beraz, eh, mendinbatxara joteko korreo bidez, bozkatu barko duzutez, eh, justo bari bozkaketaguna da. Eta, eta, ba, bueno, pixka bat idei abate dukitzeko, ba, ma, e, martxa izango da tolosatik ernanira, e, ba, tolosan hasiko da tren geltokitik, e, goizeko bat ziterditan, eta gero ba, ordu bietan iritsiko dira, noetako gaztetxera, bertan mazkalde egingo da, egingo dute, gero lauetan e, irtera gaztetxetik izango da, berriz ere baina ez jarraitzeko, eh taia hori e, mexegatzen du Adunako Plazan, eh Adunako Plazara dira eta Adunako Plazan afaria edukiko dute eta gero jaunatik e, eh betzi abiatuko dira berriz ere Menditik e, andoengo gaztetxeraino 11etan helduko dire, 11 andoengo gaztetxera eta gero ba eh andoainen ba kalejira, andoainengako gaztetxetikan gero joango dira e, ernanira, Garnan seietan helduko dira eta bertan kale bat egongo goda, hauzoko plazetatik. Eta, bueno, ba, ekusten duzuenez, ba, oso egun politak antolatu dituzte, biegun eko bolta bat, eta, bueno, e, ariagoraldiona dagoen eta dena hongi joaten den. Eta, gero, ja, akomentatu e, bezala, ba, e, Ramos Fernandez duranen, e, ba, inguruko, dobeleriburuen inguruko orpez, orkestrentxo bat izango da gaztetxean, bihar, E, ba, bere liburen artean, el antropozeno eta kapitalismo globalaren krisial liburuak e, e, izango dira orkeztuko dituztenak, beste asko liburu idatzi ditu Ramonek, baina, bueno, e, abek dira orkeztuko direnak erakasitan. E, ba, bueno, aipatu bezala, Ramone azte honetan nila, eta, eta... eta, bueno, behendikan ere, gure dulun baino, ez dakit. Ba... Ez dakit, nioz izak itarresan bat iltzen denean. Ya, bueno, eta, bueno, Criston tipua zela, eta osoan giongo dela. Ni esan du beti arte. Beti arte. Bueno, ba, beti arte Ramon. Gaua 2000 jamaika. Gaueko behatzi terditatik aurrera landetsako frontoian. Maiatzak hogeita sortzi, larun bata. Masalto que los cielos para hablar con tu dios quiero sentirme libre murgildu, hurbildu. Lagunartean bildu, etzaitezki bildu. Governors, Txapelpunk, Ratzinger eta Siroka Ondoren gaupasa, selecta este pidillea eta Bat Sound Sistemeko mazta eta Kenitra Inc-rekin. Jaigiroa, gaupasa, bokatak txozna. Ongi pasatzeko aukera. Gainera, topo osoan zehar duzu. Anima zaitez! Informazio gehiagorako irubebikoitza elkartasungaua.tk Elkartasungaua bimila amaika, gaueko behatziterritatik aurrera irungo holandetxa duzuan. Bueno, da Donako onda jendea ba, oraindik ere badago gauza gehiago. Adibidez, eh gaur, ba Larumatean Hetan aurkako hitzaldi eztabide da antolatuta da dago kotxone gaztetxean, ta bueno, bertan eh e, izango da e, Luis Irarte, ba Navarra Nafar tarata Mikel Albaz Hetan mugimenduko kide bat. Ba bueno, H inguruko ba eztabide ta bueno, batean izango dela ta ber. Ta bueno, ba interesatuak bad animatu kotxone gaztetxera joatera. Eta baitari aipatzea, maiaatzeko goita batean, gaztetxean, ba, e, liburuaren aurkezpena edo egongo dela Eta, bueno, ba, bertan antolatu dutela, ba, seiretan, e, goita batean e, bertan, ba, bueno, maia inguru bat, e, ba, okupazio mugimenduaren inguruan Eta gero, ba, sortzitzen ditan, pikoteo bat egongo dela Eta ja, bederatzen ditan, ba, karaoke historiko bat, egin, historikoa gartzen du, euskalotze jarriko duten ba. Laro egi kamarka da edo ez da jarriko duten, baina, bueno Bani batu gaita batean, e, autoeskunde gabe baina ez Bozkatzeaz bat dutenean joan pasa gaztetxetik baitzen Eta farra gango dela Eta, bueno Aipatzea, ba, orain e, ibinkarekin Tornako gora zidambezela <laughs> Bai, ibinkarekin e, bon, Ibinkaren grabazi, ba. Bai, horre Egin bat e, egin godu bai. gula, ba, bertan Guntarri e, biko Guntarri gazte asamblea kokidea dela ibinka Eta bueno, ba, bertan, e, mintzatuko zegu, ba, nola Superportuaren aurka inguruan e, aurka egiten ari diren, ba, ekintzaz beren jen inguruan eta, bueno, garbik eta, jeskilean garbik eta, eta bar Bai, bera kargia gotziko Kaixo, Janka Kaixo, Arratza lehan. Bueno, ba, esaten genuen, ondarribiko gazte asambladako kidea zarela eta azte gure honetan, ba, superportuaren aurkako umen eguna antolatzen zenutela E, nahi bautzu pixka bat, hau kokatzeko beste batzutan nitzein dugu jada guzti honetaz, baina e, ondarriko gaztea esanbela da, superportuaren aurkako kanpaina batean murgildu da murgilduta da dago, ezta? da? Ba, e, murgildua gaude eta gero eta indar gehi ez. eh? Ikusi dugu mesela larumatean jende pilo bat urbilu zen, aurrek lehenengo ekimenean mendigarbiketan asuntakineare bai, jendeare bai, bultzatu genuen eta enkriston multza izaten ari da superporto harreguruko asultao, esatez ez bezela. Eta beraz, orduan e, zer antolatu zenuten larun baterako eta nola pasatzen eguna. Ba, oso, oso, oso ondo ezatzen. Eh, e, ume pillo batetan ziren, hamarna kaue, eh bere gurasoekin, o, e, gero zorionak emanzizkiguten, eh esplikatu giren zer buruz zen, bagrazi leiaketan Ba, Bagrazki pilo bat porturikan jartzen zituen poslemak, pues, eta oso oso, gero beroa izan zen, oso oso polita. Beraz, pozik posi, ikusten zaitugu, emendaukat ere bai e, behan nirekin ez dakit berak ere galderaren bat duen. E, Iguala saltzen alduzu pixka bat, e, zer antolatu zenuten, esan duzu e, barkatu, marrazki lehiak eta horretas gen gauza gehiago zeuden baitare baio da marrazki leiakitan kolatu genun eh biadik popuru bitarteko, bueno, o sea, eh? igual 5 urtetik 10 urte bitarte eta 10 urtetik 12 urte bitartekoak. eta eh? gero egin genuen pues chapela e, baratu, sairia, o sea, sairdunari eh goxokiak, gero baia tortatu genun eh antxorren bidea, gente, edo 7 talde parte hartu zuten, 6 pertsona bakoitzeko era honagakoeteko eta pues 36 abur beraien familiekin ere bai, osea hocoa izante bizuaria, ta beraien chocolat chocolatadaen ja pues osea gero sta jente zen, kanpotar jente pioal beraien umeekin saldu zirela, bizita zeudenan alesarretik an ikusten eta klimatu gut zirela eta pues giro aparri Tardun noro korrean eh, ze, ze giro ikusten duzu herrian ondarribian ba superportuari dagokionez. Nola Ba, no le gusta. Ba Lao si. ba de la lagunesko, jeneasko, ba... badula eta Gugu espero gunean bai asko zella, eh? Konziencia eta hori eh? da gure apostasun, jaizita jendea, gero jende gehiago yo hablo la murgildo asuntoan eta ez atendiola. Eta, Oritzen, eta, bueno, zuek dara mazute Ba, asteak, iabeteak, e, inkluso gai haulantzen eta yeah. pentsatzen dute egin e, dizute galdera obio bat baina nea nola ikusten zuen gelditu daitek esu berbortua? Ba, guhoi, espero dugu, gelditzea bai gorein e, azkeneko e, e, bueno, azken berriak esaten dute ez, ba ez dela bat ere bidira ba, e, garria ez ekonomikoak ez Buna, mediamentalki, oza, naturaaren ikonotik, bineo, bueno, hori eh, o sea, bueno, informe bat da, bineo, espero dugu ez egitza. Ba, ez dakik, eh, ibin, ka... Begitaz berritzea dagoena eta aurre da egita. Ei, a, galdera bat, eh, Nun nu, espatu zen uten, zehazki? Eh, Egipuzko aplazan. Ah, izan zen herrian, ba, ah, bale, bale, eta, baina, mendigarbik ere egin zen uten, ez da? Bai, bendi garbiketan genuen, eh, portuko patxarra egot, amando hori, fadoko bidean. Bai. Ba, hor, justo horazin eh, egiten, eta bueno, deian luzatzen dut, horrenko larumaten, leku berri, berri indian amartetan, eginko eh, dugu lare, bai. Eta zer jarri zenituzten, umeak garbitzen, bendia? Ez, ez, ez, gu, gu, gu, bendia. Eh, ah, bale, vale. ba, ja, ba, ba, keskatua baig. ginen, hemen. Be, beha dago pixka despiztatua, eta ez da entelatu, <laughs> bi egun desberrinetan egin zela, kontua. <laughs> ah, vale, vale. A, ah, vale, vale, la. Ay, vea. Bueno, y vinka, eh, eh, eh, urrengo larun batean beste mendi garbiketa bat eh, burutuko duzutela. Igual gelditzen zeiguna da animatzea pixa jendia bertara joteko eta ah. deialdi ai zehatza egitea. Vale, pues eh, larun batean, pues eh martartea txogaror, gure gure gure ganaz ta gauritzen dugun media Eta, ba, bueno, leku eta ordua izango da, berri-berri, jamar zerritan, eh, portuko azker manda hortan, jafaroko bidea hortan. Adoz, behar, deialdi horrekin gelditzen gera, ibinka, eh, ondarribiko gaztea asambladako kidea, mi esker gurean izateagatik, eta seguro beste behin izango zaitugula hemen, ba, superportuaren aurkako ekimen hauetasitze egiten. Mi esker. Mi esker, suede. Tien kire ira la tien? Eh? Ah. Ba, bueno, entzuntuzten bezala, ibinka egon da hor, komentatzen, egindituzten ekimen ezberdinak, gaur esan duen bezala, amarterit, e, zaur du? Amarteritan, amarteritan, e, geldituak zauden, azkeneko faroan, nuak ez zuten hula farora igotzen, jarreko farora. Igerreko zean, geldituak zaudela, e, garbiketa egiteko, eta bueno, e, ez dute guraldia proposak gaurakian, baina, bueno, bertan egongo dira, segura eski, ba, garbiketa egiten, hauek oso emotibatuak hartzen goda dira, eta bueno, ba, animoak. Eta ikusten duzuenez, ba, eh alde, sa, adinez berriñetako jendearengana jo dute, ba, komentatu duena aurrekin jolasak antolatut zituzten, ba, sentsibilizazio ikutorilor dualisateko eta ba, lehenago ere garbiketa bat egin zuten Jaizkibelen nahiko izan zena, eta ba, bueno, e, menere garra, komentatzen du, ba, gaur ere garbiketa bat e, antolatut zutela bigarrengoa ja eta ba, ikusten duzuenez, ba, ekintzas berrienak e, eta antolatzen ari direla eta Eta benetan gai garrantzitsua dela, ez? Eta garrantzirik ematen ari ez ma, ematen ez are ematen ez ionna, baina eh superportua benetan proiektu duztugarria da, oso txikitzaia, jaiztio de oso garrantzitsua da bai geologikoki, biologikoki, sa, berez denagatik eta eta benetan ikuste dut garrantzia gutxi ematen oso gutxi ematen ari zaiola daukan pisua da, kontutan hartuta komentza ere Espainiako gobernuak e, medio ambientedo zagin horrek kontrako txosten atera duela Superporten inguruan aztakkeri bat dela eta Espainiako gobernuak berak atera atera du e, txosten bat esanez ez duela ez buru bezanka. Nuski, eta gainera ezakite interneten begeratzen baitu zute ba daude egin nolako simulako, simulako batzuk dena geldutuko litzateken jaizkibelko kosta eta gainera ezakiteak zuten, baina kala asko daude eta oso paisai da mm -hmm. bari gustia norako geldutuko litzateken ba ikusten da eta benetan eh, niri neri ohi ipurdia jartzen zait, eta eta ezik niki horren inguruan gainera justo ba, ez, gure mendia dela jaizkibel eta iakoarriak ez gure ondoko bi eta Baina bueno, galna guziak, martzial eta bastakere ere badira ez, baina... Atzeta. Bai, bai, oza mendiz jocita gaude, baina nestakit. Bai, hemen mendiek faltaz direi zango. Baina leherea aztakeri bat da, egiten dutena zulaketa badak, eske zulaketa zulak azken finean egiten dutena. Bera egin intentzioa da azkenean, e, ba, pixka bat e, modu zakarren esan da, baina mendiaaren itsaso aldera jotzen duen guztia, hartu eta pastel bat bezala, zati batken du. Eta hortikan hasi egiten portu bat, eta azak egiten guntzareten bilbon, baina geitsotik ikus eta superportu batek ematen duen itxura, benetan itxusia, beldurgarria eta mostro bat da. Osa, superportuak super hori gainean ez dauka oka Osa, ez dertara, Berez, superportua da eta hormigoizko plataforma izugarria da, eta horrek ekartzen duen kutsadura, ekartzen dituen barkoak, ekartzen duen dena, Bueno, Zagir, datuak ez ditut eman, baina pentsatu bezak ez dute gutxi gara bera, eta egual merezitu rengo saio batean komentatzea hobeto, zara behinetan gure txingudi honetan benetan jorratu barreko puntua gaita. Bai. Bueno, eta orain ez dakite musiki eta jarri, eta gero ja, ea berriak emango izkigu. Tien kere ira da tierra!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 Así con su juego que las cosas vendrán por su cauce no vale apenas que cual sauce y oro que no estamos en nos damos el regga que es boquinquinza y galla nuestra religión fuente de inspiración para la creación de rimo y versos con mucha intención dijeron de un lugar van, Eta esan sitio, yeah. guardaba un precioso atardecer y allí nos fuimos, no. pensárselo dos veces. No. Coge el coche, dale, no. bebe beri, tira pa'l monte. Ni se la sinía, yeah. ni ninja, ni dios, ni ala. Es grande, aunque el amazonas también lo era. Pero, pero no. todo cambió, miraron, compraron y arrasaron. Nene, eh, eh, nene, eh, eh, eh. enterito el bosque. Guayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy guayo, guayo, guayo, guayo, guayo, guayo. Puedo cerrar los ojos porque estoy despierto. No vale la pena hacerse el muerto esta cultura. Me cogió del suelo y fue para camión de la basura. Camino del vertedero, de un empobrecido, repartido como piedras a ambos lados del camino. Y el destino está borroso. Toso y me quedo con ganas de quemar la ciudad. Visar feliz a mañana. Y cuando me levante el sol sobre habrá del todo. Quítate el velo que tapa tus ojos. Es cuaderno como el río. No fluye, lo verde se destruye. No destruye para hacer crecer la urbe y tanto perro y tanta guerra y barras la tierra de piñas te agarran de tierra acaban uno y un hoy se te territorio militar su iluminado explota foma los ecos de una guerra el suelo en chaparroca el, chaparro, el tromba y el que ayer lo matan Bueno, eta beti bezala, ba, bueno, agendaren ostean berri ekin gara, gaur ez daude asko Baina, bueno, e, jakin zantzuea, adibez, e, Mikel Iherra bendita, Manu Garte bendita, e, gozegarreba handa dela Kampuraak izateko arriskuarekin Ba... Bi eusk... Bueno, bi euskal preso Bi... Bueno, ez que ya hasi gara, ya... Bi euskal perso politikoa, guai, e, espainalatuak izateko arrisku handa dela Eta onn aurrean, ba, direla asidirela gozegarreba egiten, e, euskal herrian, e, libre bizitzeko eskubidaldarrik atuz taka noskika eta berekin dakarren e, tortura riskoaren jakitun ba Iraramendi Gargoizean e, lengo haste ostegunean markatu ba hasitzen gose greba ta Ugarte Mendiak maiatzaren bitik dago. E, Mikel Iraramendi oñatekoa da 2000an izantzen atsilotua ta jarri zuten 30 urteko espetxe zigorra eh naiz eta igorra, e, azkenean 10 e, urteko e, ba, sententzia izan eta e, ba bueno E, bukatzen zaio ba, Frantzian egoteko epea edo ta horren ostean hori ba, e, bi pertsu hauek e, erabaki dute gosegreba ekitea ba, beti bezala e, euroagindua dela ez dela ba bueno, bakizute e, nahiko modan dagoen temaren inguruan gabiltzena ta baita ere aipatzea lengoa genuen bezala Itziar e, Moreno ba bertan berautzi duela gosegreba e, dirudienez e, gosegreba sitzuen e, etzulanai e, Uste preso politikoak nek ba batean hasi zuen gosegreba, eh Dilorentzegola espetxean eta bueno, eh dirudienes askrean eh Lawrence Leverti eta e, ba, bakartzearen inguruan azkenean eh e, ez dute gehiak bakartuko, eh gosegrebak eragina izan du eta bueno, beste presoekin e, izateko aukera izango du orain, ondorioz ba gosegreba utziko du itziar e, Itzi Lakasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Bailando, me bailando. Bueno, ba, ikusten duzuen ez, bueno, ez dozut ikusten, mañan E, orain futbol zazpiren e, ba, gure korrespontxalak ez dugu hartzen, telefonoa. Beraz, ez ba, zute beti bezala ba, zuzenekoaren kontuak. Eta badaukago garrabazio bat, bertan, esan ba, bezala anturatzaio batek hitz e, egiten du, pixkat, ba, nola anturatzen duten, eta hoien ba, ba, futbol zazpiren gora berak, eta, bueno, ba, entzunez azue. Esago baita, baina ezken momentuan ere bai izena izan hartzeak hartzen ditugula. Uh -huh. uh, bongo gure azteko, jendea behar dugula uh, futbol txapelketa horrekin uh, segitzeko. Egia da, orten ere gauza asko izanen direla beh egunean. Uh, Kanbon uh, badela presoen eguna. anoetan uh, badugula bilduren... Uh, uh -huh. Ekitaldia. Eta, orduan, ba, espero dugu, aurten ere futbutoan uh, jendea parte hartzea. Mi me mentukot, uh, piskat urtero bezala, uh, apuntatu dira uh, ba, betiko taldeak, eta mm -hmm. gehienak egoaldekoak. Eh, Ipajaldean, uh, ez dugula, heinbeste uh, talderik lortzen, eta hori dela erre uh, gure helburu bat, eta mm -hmm. orduan duan uh, ipajaldetik uh, taldeak uh, apuntatzea hori uh, da gure gogoa jan, ap, ipakaldetik ba, animatuko, animatuko ditugu antxeta erratearen bitartez gutxenez bai laro .goste eta mar.goste eta eta bedatzi puntu zazpi fm frekuentzaren bitartez biriatu uh, urruina eta endaiako balagunak bereziki eh, bereziki oiek, entzule oiek mm. animatzea aukera badagoela oraindik eh, futbol txapelketa honetan ba, parte hartzeko gainera ez dela eh, zoilik ba, futbolean jokatzea Horri da, horri da, eh? bat dugu ere Baskaria, Baskariak leku uh, importanta hartzen duz, eta bon, Baskaria da, da, eta omen aldia egiten dugu endaiako presoen uh, familiei, eh? horri da, egun, uh, egun bat berezikia jentzat antolatzen dugula, hor duan, bo, jendea ere ez badu apuntatu nahi futbolera, behar ditortzen alda Baskarira uh, jatera eta lagun, eh, laguntasunaz, eta mm -hmm. sustengoa dirazteaz. Mm -hmm. Hala, izan emaitea, egun osoa futbolak gai Baskaria edo Baskaria bakarrik amasai eurotan da, eta hala, edo etortzen da taldez ahok taldeka bederen zazpi jokalari behar dira, megeio ezaten dira, mm -hmm. eta Baskariaren zat ba, hala, badugu lekoa, orduan jendea urbildu nahi badu Baskariako ongeet horiak dira. Eta eh, bueno, ez dakit Baskariaren ondoren eta behin partidak amaituta, E, aurriko dago zerbait antolatzea, edo bueno, hor Orduan, animazioak izango dira. Edo. Alor, izanen dira izanen da musika eguneantzeak, ostatuak, eta musika emanen dugu, piskat animatzeko. Gero gauean, bon, jendea joa iten alda kantura, izanen mm. da ere musika eta bon, mentua pasatzeko. Gero ez dugu ezer kantolatu ikri kanbon izanen da e, e, Uh, Kontzertu uh, handi bat uh, presuen aldeko aurduan uhum. ez genuen beste uh, zerbait antolatu nahi. Baina uh, bon, kanbora joa iten ez direnen entzat uh, kantsura bukatuko dugu, bukatuko dugu uh, eguna. Ba oso hongi, ba, deialdia e, Letizia e, zabaltzen dugu, eh, gogoratuz, uhum. aukera badagoela horreindik ba, bertan parte hartzeko. Hara eta izen emaiteko kantsura deitu behar dela. Horria edo kantsutik pasatzea. Edo eh? kantsutik pasatzea. Uhum. Ba oso ongi guzti horrekin galditzen gara, Letizia, eskerrik asko. ena bueno, tareek izan dira antolatzailearen hitzak eh ba hori ja zenbait tutu habe ba, gata dira izan ere baizen emateko ja epea zakit e, futbolan ja aritu dirago izan orain ja bazkaltzenengo dira edo berak esan bezala ba endaiako presoen familiei ba, elkartasuna adiratzen egongo dira baina monumentaldi hori komentatu duena eta hori ba, eguna ez dakit ez dakigu oso ondo nola joen ba bertaratua eta ba, e, ure korespondzialak badakigulako azundabitzaten baina bueno ikusten duzoenez e urtero egiten den ekimen oso inte, e, garantizuta interesarria da e, endaian nolako gozak zaiak direlako egiten eta askotan ba e, babesa ere urrie esaten da badakizuen ez iparraldera askotan zaila da holako gozak egitea igualden ere nuzki baietz eta Eta ba, bueno, komentatzea aurten zaretera dasareteran animatu, bentsat arratsaldean zeo zer hartu dezake zutela, giropolitia dela eta burren urtean ere ba, egingo dela eta eta ba horiren hori orrutzeko dut eta orain hitzun dezazu biska gaiago abestia polikia dela. Huy跟我 Hadidzen ent gut ma Tu che, de mediania renci, son casi la causa no justifica el fin. De la guerra esta se causa una tercera guerra, en agujero la atmósfera y desencadenará algo que jamás podrás imaginar. intxeta Iritsi da elkartasun gaua bimila hamaika, gaueko behatzi terditatik aurrera landetsako frontoian. Maiatzak, hogeita sortzi, larun bata. Elkartasunean murgildu. Urbildu. Lagunartean bildu. Etzaitezki gildu. Gobernos, Txapelpunk, Ratzinger eta Siroka. Ondoren GAUPASA, SELEKTA EZTE PIDIGA ETA BAT SOUND SISTEMEKO MAZTA ETA KENITRA EMPZIREKIN. Jaigiroa, GAUPASA, BOKATAK, txozna, ONGI PASATZEKO AUKERA. Gainera, topua gau oso antzehar duzu. ANIMA, Anima ZAITEZ! Aitez. Informazio gehiagorako irubebikoitza elkartasungaua.tk Elkartasun gaua bimila hamaika, gaueko behatzi tergidatik aurrera irungo holandetxa duzuan. Bueno, eta esan bezala, garain ba, segatuko gara ez egiten, ba, bidasu batak kide batekin, eta ba, pixka bat ez dakit, izan ezaten ideia bat zer da bidasu batak. Aduriz? Bueno, nik ere ez dakitatzeko egia <laughs> esan. Ez duzu nik erosin nuen, maketaz, gineko maket erosin nuen, eta bertaren taldez ezberdinak zeden. Girungo taldeak ez, bori bai? Bide aso aldekoak onjarbiko aldeak ere bat dire, eta gero bat ez dakitiparra aldeko taldeak zermatekoak izango diren, bori berak argitiko digu. Baina talde ezberdinak jasotzen ditu, eta nik uste dut musika mota bat ere hoi eta bestelakoak izan hori direla. Haudaneko kaineroak, eta, eta bueno, aztakit, hidrudinez, lortu dugu, igual berekin kontaktatzea. E, ea, ba, aitor, bai? Eixo? Apa? Egoerdi hon, eitor. Egoerdi hon. Bueno, ba, lehinik eta bain, azaldui guztu, bari, adurizek erantzuten etzekiena. Zer da afgida sobatak? Ba, direzotak, azira baten, oin dela bi urte, bai, izan zen... Ba, irungo eta inguruko bidazu aldeko talde txikiak eta biltzeko era erabat hmm. e, Zer normalean tal txikiak ez dute haukedarik, ba, horre erateatzeko hmm. eta eta honela, ba, erabaki genuen, ba, modu eskaz batean, ba, bildumo bat e, grabatzea eta, hmm. ba, horrekin taldeak ezagut eman Bueno, gehien bat, e, punk talde entzat hmm. e, orientatu dago, dago Eta ba, bueno, eta zute ba diru aldetikan adibidez. Ba, diru aldetikan talde guztiak e, jartzen dute diru pixka bat. Hmm. Tamela ba grabazio ordaintzeko eta kopia ordaintzeko, promozio ordaintzeko toki, ba bueno, ta, gero taldean artean kopia banatzen dira e, jarri duten dirua ba berreskuratzeko. Hmm. Eta, bueno, pixka bat da ba, ikasteko eta lehen urratxak emateko eta ikasteko ba, zuzeu egizu kultura, edo? Noski. Uh -huh. Bai, eta orduan talde gazteak gira, ez? Bueno, gazteak eta esain gazteak. Hore ba, berroi urtetik gora da, daukan jendia ere. Uh -huh. ba, bueno, baitare, ba, ba, elkartze puntu bat da, ez? Ba, aurreko belaunaldietatik eta belaunaldiberriak ba, pixka te, zubi egiteko modu bat. Eta, La... no, no. jende berriak zaharra zautzeko eta Noski bat adabentearetik horik azteko ez, eta eta... Eta pisioa piña egiteko edo, jendearen artean. Eta hiadura zenbat urte, hasi duzutela, e, bidasoatak inizetibarekin? Eh, ohen dela bi urte, 2002-azian azizan. Eta, hmm? bueno, izan zen, ba, betiko tabernako ideia bat, eta, baina, hmm. bueno, azkenean aurrera eraman zana. Eta, bueno, e, ezkerrak ba, egonduzan ba, talden patetik nahiko laguntza eta horrela Zerren horren beste talde koordinatzea eta nahiko zaia izaten da baino... Eta, bueno, en dela bi urtea izan zen ba, e, bilduma bat eta ondoren lakasita gaztetxean festivala izan zen Eta uh -huh. aurrek urtean ezin izan zen egin eta urte honetan berriro ideia berdina dago egiteko o, Beraz, e, ta arahin ta bigarren bueno. maketar arizareta egiten ez, edo egin duzute ba, e, e. Biharren bilduma, ja, bukatu dago wow. so, Bueno, eh, Oren gontan, izango dira Zakitze eh, amar, amar biren talden bat Ta, uh, komentatzerik bat duzu talderen baten izena? Ba, talden artean Ba, zabertzen daude eh, Kaka Zarrata Bipuzker mm -hmm. Apurtu, Espanyolak eh, Big Brown Beavers Kail eh, nortasun Galduak mm -hmm. Chaos Cooperative eta lasto jaleak eta beste, beste uh -huh. in bat uh -huh. orain ara studitudanak armatiro punken baia ingurukoak bai armatiro punk oh, bai sagunak hor baditzek atzo arbeia arbea hartzen hori ikusten ez atsegin atsegin do diozkoa <laughs> bai <laughs> bai bai eta hori ba, ba bueno. eta haue guztiak bilduko zarete orduan gaztetxari izango den eh, jaialdi hortan Bai, izango da, bueno, eh, talde bakoitza etxe, ba, hola, mugatuk joko du Zango ia oito-goz minutu taldeko lako zerbait Toma, ah, izango da urdo, nes? Bai, eh, bueno, eh, Baskari batekin hasiko da gauza Ah, bueno, ben atzeko Egon eh, goda Baskari erriko Ba, jende guztia gonbidatua da Gaztetxean Bertan, bai hmm. Jende guztia gonbidatua dago, juteko Zen hmm. gaztetxean beti Baskari hona iten dute Eta, bueno, hori... Ordu batak, ordu batat erdiek ingur izango da, eta kafe orduan, ba, kantautore bat egango da. Hmm? Baita bida sualdeko, ah? eta hori Baxkerinan doren. Nola? Nore estango da kantautorea? Eh, Endika Puyo. Ah, vale. <laughs> eta hori, ba, arretzaldeko bostak inguru edo, konzertu eh, gaziko dia, uh -huh. eh, Lakasitako kanpoko eskenate gian eta hmm. gau ean, barruan izango da eta bueno, talegu katzen dutenean, ondoren musika ongo da gago zeban DJ bat edo musika jartzen duen norbait eta hmm. bueno, pero komentatzea ere eh, Txepa, balgatuta, bai. guztiaz egunen izango da? Ekañako eh, baita bost Ekañako baita bost, bera zure hendik handen bara dago propaganda egiteko bai. eta maketea bai. luzteko eta dena ez? eta bueno, eh, pixkat, eh, bildumaren ideia hau izan da ba Eh, talde bakoitzak bere abestit propio bat egiteko, eta gero bidasoaldeko beste talde zarrago baten bertsio bat egitea. Oh, bueno, Ola pixkat eh, baita ere, belan aldi zarrak bere ekin subimodu bat egiteko edo loteko. Mm. Bueno, Naiko sorpresa egongo dia, ahaztutako hainbat talde, beste batzuk ezagunagoak. Oh, ba, bona, bueno, bona. Oso interesgarria egongo da, eh, bildu mao, re. Zagundu eta non izango dizkula orduan e, dizka? Ba, dizka, e, orkezpena izango da, bidasoatek e, jaia egun berdinen. Hor hmm. orkezpena izango da, eta hor zaltzen naziko da. Eta, bueno, dizka eta aurretikan, e, ba, Moskuko tabernetan edo egongo da, Zanmartsal e, egunetan. Eta, hmm. bueno, irengo tabernetan, eta Baitari, bueno, endaia, ondarribia eta ez dakitonostik arte edo Edo zegin tabernaten edo, normalean eta dauden tabernaten, errez aurkituko da ba, Gera ipatutu zure, eta ramazutela bi urte bueno, egiten, eta nolako ba, bilakara izan du ba, pixkat bidasuaakaten e, zeak e, ba, jendearen inguruan eta mugitzen den jendea, eta bar Bueno, ba, e, neko, ba, aukera izan dute taldeak, ba, ba Eh, Bidazoletik kanpura irpetzeko, uh -huh. edo, eta bi abestu ba jendeak ezagutzeko eta izen azbentzat, edo. Eta pixkat elburazan, eta el, taldeak lokaletik ateratzea. Bai, taldeak ezagutzea edo. Bai, lokaletik atera eta kontzertak eman eta bi elburua. Lokaletik atera eta eta hori, gauza jakitea bere kabuz egitea. O sea, da uh -huh. izan daiteke lehenengo urratza bat bezala, bidazoletak. Uh -huh. Eta horrekin ja talde bakoitzak bere lanarekin jarraitu, behar du. Ba, ezkenean ba, talde bakoitzak bere lan egin behar du, ez, ez dela, ez du, esankaz e, buru, ezkenean. Bai, bai, hori da, grauza. Bueno, ba, orduan e, ikusten denez, hori jamak edo bilduma egin ja dago, e, gero, ba, orkestuena izango da, kainan bostean, abil, hori eta bostean, oka ere zuena bil. Eta, eta ba, orduan ez dakit, De jaldia do bizka bat nula ingozen okan imatzeko jendea bertaratzera eta diska erostera Bai, bai, ba, nahi dut jene guztia juteko Kriston Jai ongo da, Kriston bazkaria eta Kriston Giroa eh, Gauzo begari, ezin aukeratu egun horretarako Orduan argi dago den aukera Bai, bai, baina hori talde pila bat, jende gaztia eta musika zirri gaztia ona. ikastoko aukera Musika pare a bertakoa, eh, autoktonoa, barazkeak bezala. Oria. Eta ono. Aborizena, musika. Oso ongi. <coughs> vale va, eskerrik asko Aitor. Vale va, miguesker. Venga. Ayó, ayó. Zendozo ta na bestia, ba defekto humanoren e, sektas a bestia izanda, e, betan e, aipatu bezaraitorrek, ba bidezsoataken inguruan, ba hau da, bestietako bat, eh aurreko urteetan izandakoa, ta bueno, hori da, bidasoakten ba holako ba, musika polita entzongo dugu, gaineroa. Ja pixkat, kapakair da izan 80ko markadatik ama, baina berriz den berriro. Gu beintsaz jarritzaile gerata. Ez da dornako. Bueno, gu hortan ni gaitxo manauzu ez. Zugu gaitzen baldin bodu zuzule burua eta zuzule lagunak, osongi. Ah, unan baldinak, oso biek, beharra da. A ver. Ordan bai, ordan egia da. Bai. Dornako bai. botako dugu. <laughs> Tortik, Ni ortik. afurekin joango nahiz. Oso pozik. Bai. Bueno, eta jarraitzeko orduan, e, zer dugu orain? Ba, dugu Ramon Fernandez Duranen elkarri zeta bat, e, limoike eginikoa? Bueno, e, Ramon neri ez? Bueno, eh, inguruan, eh, bai, eh, bai eh, so nahi dut, eh, etzan, liburuan aurkezpenaren inguruan egin elkarrizketa bat. Ba, Iñaki Barzena eh, irakasle, upb irakaslea eta ekologista martxan kidea. Hori da. Ez karek asko, Mariano. Hapo, Mariano. Telefonoaren bestaldean, Iñaki Barzena dugu ekologista martxaneko kidea, Arratxaldeon, Iñaki. Arratxaldeon, bai. Bueno, ba, itsegiten, o, deitu zaitugu, hitz egiteko ba, Lakasita Gaztetxean antolatu zuten, egu da, bueno, Gaztetxeak antolatu duen ekimen batetaz, e, bertan, ba, Ramón Fernández Duranen El Antropozeno eta Lakibra del Kapitalismo Global liburuak aurkeztu behar dituzute. Eta gaina ba bat e, tamales koinciditzen du ekimen honek ba Ramon beraren eriotsarekin. Orduan zurekin hitze egin nahi genun, ba Piskal liburu hauen inguruan eta baita ere ba, Ramonen beraren inguruan ere, ez? Ba bai, Ramon, ba, in, zurekin berbetan ba, piti bete estar sentimento andia que tot se Ramon Gure lagun handia izan dalako, ba, azkenengo hogetan marurtetan, ba, elkarrekin e, gauza pilo bat bueno, e, egon gara egiten, da, da, bueno, ba, atzo, atzo bertan, ba, goizean, e, e, izan, eta eguerrian enteatu ginen, eta, bueno, lagunen harteko, bueno, dehiak, eta eta ezarkadak, eta, eta gorrantziak, bueno, elkarri bidali gineo, baya, bueno, e, Ramon, Duela, bueno, ahiobete batzuk, eh, gauanak aurretik, konturatu zan berriz, eh, bueno, minbiziagaz izan eh, izandako arazo bat gaindituzat eh, eman zuen, 2002-2007 laurtetan egon zan horren kontra burrukarten, irabazita zeukan eh, ba, borroka hori, baina gero 2002an bukaeran berriz ba, etorri zitzaion eh, minbizia, eta ja nahiko modu larri, eta bueno erabakizuen erabakizuen berak eh martxo aldean ba eriotz duin bat izatea eta eta bueno ibirilizigun eh, gutun luze bat 15 eh, horriko gutun bat nolabait bueno lagunen arteko testimonio bat esan eh, bueno, ba, ba, bueno ba despedida moduan eh e, erabakita zuela ba bueno maiatz alderak eh, ba bueno bere bizitza sobesoa de de da bueno Azo gertatu zan hori eta bueno, eta Ramon eh, Joan da baina gure artean eh, bere ererentzia eh, handia dugu bere oroimena oso handia da bueno ekologista Marta Moduan eta bueno eh, gure elkartetik aparte bueno milla lagun izan ditu la, eh, Ramon es eh, ht kontrako ba mugimenduan kide asko eh, Bai, bueno, va ba, ben gizarte mugimenduetan Eskalherrian, Euskal Herriko solidario eta eta beti begirale handia izan da, beti harretas no? eh begiratu izan du, ba bueno, Eskalherrian kertatzen ziren gausak eta apena handi bada. Bueno, gero ezagite, baldin baduzu datorren, bueno, guk Bai, ziurrenik bueno, bere... lagun batzuk eta ekologista matzako beste batzuk, ba erabaki, bueno, erabakiendu ba bueno, ba ba, digo, lego diferentes nirun datorren bigardean, ba, antolatzea, ba, bueno, ba liburu aurkezten batzu, Ramonek azkenengo Ramon Fernandez Duranek azkenengo, bueno, 10 liburu andana, atara esan dituzu dedikatu da liburuak irasteari eta eta, bueno, e, produzio in du. Azkenengo biak, Antropozenoa, eh? Antropozeno, bueno, azaltzeko, Eguruneko, bueno, krisi crisi ekologikoaren gainean, eh, ez azaltzeko alde batetik eh se serakin eh, se, se handia, antropoceno izan du, ba bueno, ba, ezagita eh eh aro aro geologikoak, ba adibidez, badakigu, ba adibidez, ba jurasiko, eh, pleistoceno, ba jurásico, se, pero, playstof, eh, no ba, la bai, ba bueno, gara jortan eh Gertak izan diferentea gertartu dira, adibidez jugazikoan desagertu ziren dinosaurioak eta ba, bueno, antropoceno da, azkenengo, ba, nola baita egun urtetan e, gizakio e, egindako, bueno, hori da geologoek e, azmatu duten beste forma bat ezateko, zenolako aldaketak, zenolako eraginak izan duen e, gizakion e, presentzia, gizakion e, bueno, e, e, jarduerak, jardura produktivistak, Ba, lur planetan, eh? Eta antropogenoak ezanaitu, nahi du ba, bueno, ba, krisi ekologiko handia fortzu dugula gure produkzio eta konsumo erekin, eh? Eta azkenengo liburua, e, kapitalismo globalaren e, krisisaz, ba izaten bueno, du ba, esaten du ba 2010 eta 30 20 bitartean, ba bi hamarkada horietan berak lanteatzen ditu, bueno, zibilizazio ba... Aldaketak egongo direna, dibidez, bueno, ba, petroleoa eta beste energiaturria bukatuko direla, ezin direla horrela erabini, eta bizimo duazko eta forma gaur egun ezagutzen ditugun ba, energia erabilerak, garraio formak, eta barbo, bueno, ezagertuko direla, ezagertuko direla bebai gaur egun ezagutzen ditugu globalizazudaren dinamika horiek, eta mundu oso diferente izango dela, ba, 2000 eta marrean izango duguna, Eta horren gainean ba egiten dituzu hainbatten bat ikerketa eta hainbat eta hainbat bueno e, planteamendu aguru, batzuk e, bueno eh e, bueno eh mm -hmm. fabaidagarriak izan ditesenak, baina baina bai serioak direnak eta ba ba horretaz bi liburu hoietak gara datorren igandean arratzaldeko lauretatik aurrera ba irungo gaztetxean. Hori, da, bakaso Ramonen e, pertsona eta memoria omentzeko modurik oberena, bere ideiak zabaltzea izango da, eta beraz, e, gelitzen zaiguna kaso da, ba, nolabait e, deialdi hori luzatzea, eh? Igandean, lakasita gaztetxean, irungo lakasita gaztetxean, egongo den e, ba, aurkezpen eta tertulia. Bai, e, Ramon izan da. Ramon zanaturan, e, bueno, dugu ba, gara dut, eh? Duela larok eta bostean okerozpanago, otaren kontrako kanpaina hortan, baberak iratzi zuen liburu bat, el caso Berlín, Berlín go, bueno, eh, movimendu alternatiuen eh, dizibarben bat, eh, oso liburu interesanteak, eta guk ale pille bat saldu genituen hemen eh, bitan aldean, eta bai euskal herri osoan. Eta horpik aurrera, ba, bueno, ba, hori, ba, azkenengo, hobetan marrurtetan, eh, Ramonekin izan ditugu experientzia oso oso nabarrunak, ez. Suriozoa da, curiosoa da. Ba, bueno, atzo klasean unibertsitatean lengola bai, gai e, e, globalizazio neoliberala eta globalizazioren marka komenduen, bueno, errepaso bat eta hor bideo baten agertzen izan, bueno, Ramon Fernandezean e, las voces del planeta, e, 50 años basta, Berroka Tamarluz de Solicharres e isandako Kampaina hori, eta madri berak eta beste lagune, que antolatu zuten foro alternatibo bat, oso importante izan zana, mila leherazien da doketa malauan. Eta hor gertzen zan, bueno, bera, que, bera izena bez, ezena gertzen, ez daizun aktivista antolatzea hieno duan, eta kontaktzen zuen, bera, bueno, nazioarteko monestan fondua, eta mundu, mundu bankua, eta mercatadizta erakundeek, ze, zen olako eragina, breton butz, izitu zioiek zen olako eragina esan duten mundua, nazionengo irudugeta marurtetan. Horrek esere ba, bueno, eh, bueno, modu isilian, modu no labaite oso, esakit diplomático eta oso modu, esakit, eh, eraikitzailean Ramón beti lagundu ditu kanpaina, ta que adibes, bueno, askota de Torrida, Euskal Herrira, eh, Batxeten kontrako manifestaldia, kanpainak eta laguntzea eta beste garraipenkeria edo desarroizmoaren azkako kanpainetan beti egon egonda murbiluta gurekin bat. Eta bueno, ba bai, e, e, egin desieru keguena medialdi da. Bueno, ba ba merel bereide, e, konpartitu eta berak hizitako ba noralarite ilbide hori, ba jarraitu eta eta Eta agendearen artean zabaldu, bere, bere direiak eta bere apilanteamenduak. Aduz, Iñaki, ba, mi esker gurean egoteagatik, eta egon gora ere, ba, ba, deialdi horretan, igandean, e, arratsaldeko bostetan, Lakaxi eta Gaztetxean. Mi berriro ere. Bale, bau, hantziko ba, ziko gana, hondizan. Aio. Segur. Lakaxi eta Gaztetxean, interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Hiru bebikoitza lakata.org. Bueno, eta orain entzun duzutene, izan da ba, esan bezala, eh, duranen ez izango den biara ez izango den lakaitetako itzaldien inguruan ez mintzatu dira, ba, itzalia duenak, eh, ba UPVko irakaslea dena ez da ez orbitzen izena. Iñaki Bartzena. I, Iñaki Bartzena. Iñaki Bartzena, hori, e, e, eh, EHko irakaslea eta ba, bertan ez da e, gaztetxean sortotik horrera lautatik. Laura. La batatik aurrera, ba, esan gondu aukera guztian zuteko, ba, behar den moduan eta duzuten galdera guztiak egiteko aukera daukiko dozute bihar gaztetxean. Vai. Eta bueno, va ba ba egongo da? Da, da. Da, e, pasta eta kafia. Eh? Jo, gainera. Gainera? Gua, ba, ba. igual cuata naiz. Mira, galderak erantzundak, pasta, kafia, bueno, gainera ezagitz, seguruen de charra mundu biharko. Bustot berdina, bai, gorko berdina. Pues, primero, ahora al día a propósito, batzu jatera. Goixo goixo. Bai. Eta, bueno, ba, dakit, ja bukatzeko gelditzen zaiguna baiti bezala, ba dakizuenez. Gure arratoitzoa. Bai. Eta, ber, esan bezala, argituko ditugu gauzak, barkamena bai. askatu behar dugu, <laughs> izan ere aurrekoan ime bat jaso genuen eta beti gaudeka sartzen, mengan txetamiñarroba gmail.com Gaur ez dugu sartu, gaur ez dugu sartu, baina sartu balko genuke. Eta zenon miratu imeia eta proposamen batzituki genuen. Hori da, juneek egintzen proposamena, gauzada. Eta gero, eta gero gainera. Gauzada. Gauzada. Ondako baduriz, ondako. Gautzak esplikatu behar dira, zetik hemen men, iru bode, baina ni bakare giratzen dut meia. Orduan, erak gazartza izan da, meia irakorrin ula, baina ez dut borratu egin dudala. No <laughs> eski, bainera. Eski. Hau sortzen da borratera, boikote egitera. A ver, bueno, eski gainera. <laughs> Zalbak, ez. Gautzak june barkatu, <laughs> atzosa nion, gainera komentatuko ganeula, baina ez nintzen oroitzen borratu egin duela. Gautzak ez nintzen proposamena. Uste du txihuala, joe. Ez nintzen oroitzen du. June, mátalo, mátalo. <risa> Política de ningoranos es que ya... Bueno, es de importar ver a ya venga tu agenda, ze gaurre 1900 dugu, bidali dugu beste proposamen bat. Bai, atzo santzi dan, bidali zuela ta gaurkoan. Da gaurkoan arratoia osori guretzako. Guretzat. Por pendejos, vamos. En general, eh. <risa> <risa> no la. <risa> Por que... pendejos, güey. Ba, ikan ba, hori, sandu meztela da gaurkoan gaurkoa narratoi osoa, mehaz begiratzatikan, kakas hartzen dugulako, bidali mehaz, bidali mezuak, ez dugu bekeru begiratzen, ba, dugu. Baina, bueno, honekin no, ikasi dugu, nik uste, eta, ya, ja, benetan fijo, bidelian txetamina arroba gemail Ta horrein bai begiratzen dugu. Seguro. Ja, honekin ikasi dugu, ya, ja, beste, beste guztietarako, beraz, <risa> vitalitas de propósito amenac se queda <risa> muy <Cusco> chiquito mío somos hermanos creo tanto en ti como en el dios de <Bye>. los cristianos pocos seres Bueno, hau erratzen gertan izan duzute, e, ba, jakin barko zenuten bezala, zetik kakas hartzen ari gara, ba, elkartasun eguna egun dela landeetxan, bertan entzuteko aukera izango duzute. Talde gona da, beraz, animatu, zortzi eurotan sarrera lehenago. Ba, amar bertan, e, beraz, etorri zeitezte landeetxeko elkartasun egunera. Eta nondau desa lagai, sarrerak? Nondau desa? Bai. E, bueno, ba, Hago egunea elkartasun... joder, gaunga puntoteka. E, bertan jartzen du daude, lexakan, beheran, ez bueno, da izango zarrera gaukera, bueno, irunen nazian, kabigorrin, beraz, e, badago, bai kantxun, ziburun, beraz, e, da izan burruñan? Burruñan ez da izango daudu. Urruñan? Urruñan ez egiten? Urruñan esan ez bueno, da egiten? Bueno, bueno, txabatuko gara. Ekaitxe egia esan. E, Naiko bueno, lan hartu dute jendeak egia esan, e, <laughs> nahiko lan egin dugu. Brumazen. Bueno, va. Ba, Horrenbeste zagurtu egingo dugu gaurko saioa. Ja ordubiak iritsi iristar daude eta espero dut ongi pasatu zutela gaurkoan gurekin eta eta ezakiet horrengo larun batan itsureko garela beste beste gozekin. Hori da, tornela run batan hobeta gogonga gara, <laughs> batzuk zeintzat. Ta bueno, hori la tornela run batanengo Berriro, eta ber se izango dugu. Bai, hola izango da seguru Ba, hori beti. Bueno, va. Ba, ongi izan. Sumilla, sumilla garen. Ongi izan ongi pasatu eta probbetxot ezazue asteburu hau eta Naizta taral dititzaaregin gozatu zaatu degunaz? Musiu asko, Aio. Aio? Zaitza esaten zai, agona, baina guztier gara. Feministak. Antikapitalistak. Antifasistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Seksu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztetxeroak. Gazteak gara. Antxetamina, eguerdiko bitamina. Harunbatetan, ordu batara orden gutxitatik ordubietara.